Bună ziua, dragi ascultători! Pentru astăzi ne propunem să lecturăm și Evangheliile de la Maslu. Ele prezintă episoade din viața pământească a Domnului Hristos, când a vindecat pe cei bolnavi sau îndrăciți. Prima Evanghelie ne prezintă pilda Samarineanului Milostiv și insistă asupra ideii că fiecare om este semen al nostru. Fiul al lui Dumnezeu și frate al nostru. În baza acestei legături duhovnicești, trebuie să fim receptivi față de suferințele fiecăruia. În continuare, în pilda vameșului Zaheu, a cărui casă a fost mântuită pentru credința lui, suntem încredințați că Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut adică mântuirea este pentru toți oamenii, iar Dumnezeu așteaptă chiar până la sfârșitul vieții noastre întoarcerea noastră a celor resipitori. În cea de-a treia evanghelie de la Maslu se arată că mântuitorul a dat Sfinților Apostoli putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință, putere de a tămădui pe cei neputincioși, de a învia pe cei morți, de a scoate afară pe demoni. Astfel se dă mare nădejde celui bolnav, pentru că toate acestea au fost date apoi și urmașilor apostolilor, adică episcopilor și preoților care acum slujesc Sfântul Maslu. În cea de-a patra evanghelie ni se înfățișează episodul vindecării, numai prin atingerea de mâna ei, a soacrei lui Petru, iar apoi în cea de-a cincea evanghelie urmează pilda celor zece fecioare și concluzia acesteia, privegheați și vă rugați. Întreaga noastră viață trebuie să fie o rugăciune, o nevoință și o priveghere neîncetată, pentru a nu cădea în ispită, pentru a nu fi încercați cu necazuri sau dureri peste puterile noastre de suportare. Cea de-a șasea Evanghelie ne prezintă un alt caz de demonizare, cel al fiicei femeii cananience. Și vindecarea ei. Iar Evanghelia a șaptea, înfățișându-l pe Domnul Hristos la masă cu vameșul Matei, subliniază faptul că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, și că Mântuitorul a venit să-i cheme la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Iertarea, mântuirea și Raiul le poate obține. Oricine. Și acum iată rostul citirii evanghelilor la maslu. Mai întâi de a se da certitudinea grijii permanente a lui Dumnezeu, a prezenței sale în viața omului și mai ales atunci când omul este în necaz și durere. Apoi cel bolnav ascultând evangheliile, se umple de mângâiere și nădejde. Pentru că și el poate să fie beneficiarul darurilor lui Dumnezeu, asemenea atâtor personaje evanghelice care au primit iertare și vindecare. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!